Bună ziua, dragi ascultători! După ce în zilele trecute am făcut o trecere în revistă a apostolelor și evanghelilor care se citesc la taina masului, azi vom face același lucru și cu cele șapte rugăciuni. În prima rugăciune preoții se roagă astfel. Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robul tău acesta, dă neputința trupească și sufletească ce l-a cuprins și îi dă să vieze prin harul Hristosului tău. În cea de-a doua rugăciune este chemat în ajutor Dumnezeu, pentru a trimite harul său preasfânt peste bolnavul care și-a cunoscut păcatele sale și a venit la el cu credință. Dumnezeu este rugat să-l primească pe acesta cu iubirea sa de oameni și să îi ierte orice a greșit, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, și să-l însoțească și să-l păzească și în ceilalți ani ai vieții lui. Continuând, în rugăciunea a treia este invocat direct ajutorul lui Dumnezeu spre ușurarea durerii trupești a celui bolnav. Așa, Doamne, spune rugăciunea, trimite din cer puterea ta cea atinge-te de trup, potolește-i fierbințeala, ușurează-i suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Iar în rugăciunea a patra se cere, ridică-l pe dânsul din patul durerii pentru mila bunătății tale. Cercetează-l pe dânsul cu mila și cu îndurările tale. Depărtează de la dânsul toată boala și neputința. Rugăciunea a cincea aduce și ea multă nădejde în sufletul celui bolnav pentru că se roagă lui Dumnezeu care este numit Tatăl Orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ei asuprați suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea, cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile, cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai putere a ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată. Următoarele rugăciuni, a șasea și a șaptea, precum și rugăciunea ce se citește în timp ce Sfânta Evanghelie se află deschisă deasupra capului bolnavului, cer iertarea păcatelor celui aflat în suferință. Așa cum am putut să observăm, prin citirea rugăciunilor de la taina maslului, cel bolnav capătă multă nădejde, auzind cum preoții se roagă pentru el pentru iertarea păcatelor și sănătatea trupului, și apoi încredințându-se că cel căruia îi se roagă este Dumnezeul iertării și al milostivirii. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!